Kniha 3, 64 až 65. Ráma se zeptal. Pokud je jedinou skutečností vědomí se svou hybnou silou, jak v této jednotě získá džíva svou zdánlivou skutečnost? Vasišta odpověděl. V mysli nevědomého se hrozný skřet zvaný džíva objeví jako odraz vědomí, jako projev. Nikdo, ani člověk poznání či mudrc nemůže s jistotou říci, co to je, neboť to postrádá jakoukoliv podstatu. V zrcadle neomezeného vědomí je vidět bezpočet odrazů, které vytvářejí projevený svět. Jsou to džívové. Džíva je jako malá vlnka na klidné hladině oceánu, jimž je Brahman. Je jako nepatrný pohyb plamenu svíčky v pokoji, kde neproudí vzduch. Pokud malý rozruch překryje neomezenost neomezeného vědomí, objeví se omezení. Přičemž toto omezené vědomí je s neomezeným vědomím neoddělitelně spjato a nazývá se džíva. Když se malá jiskra dostane do kontaktu s hořlavou látkou, rozhoří se samostatným plamenem. A podobně se omezené vědomí, vyživované vzpomínkami a skrytými tužbami, projeví jako ego neboli jáství. Toto jáství není skutečné, ale Jíva ho za skutečné považuje. Jde o stejný klam, jakým je modrá barva oblohy. Jakmile ego začne zakoušet své představy, vznikne myšlení a představa nezávislého, Odděleného jedince. Vznikne mysl a má já, vesmírná iluze. Inteligence, která se těmito představami baví, vytvoří základní prvky, tedy zemi, vodu, oheň, vzduch a prostor, a omezená těmito představami se stane malou jiskérkou světla, ačkoliv ve skutečnosti je světlem celého vesmíru. Poté se sformuje do bezpočtu forem, někde se stane stromem, jinde ptákem, někde skřetem, jinde polobohem. První z těchto forem je stvořitel Brahma, který dle své vůle a svého plánu vytvoří vše ostatní. Vybrat se v samotném vědomí je tak dživou, karman, bohem nebo čímkoliv dalším. Stvoření mysli není nic jiného než rozruch ve vědomí, přičemž svět existuje v mysli. Svět se jeví jako skutečný z důvodu nesprávného nazírání, ale ve skutečnosti je to jen dlouhotrvající sen. je to pochopeno, veškerá dualita zmizí a pojmy jako brahman, džíva, mysl, májá, konající, čin a svět, se stanou synonymy jediného, nedvojného, neomezeného vědomí.